Bom, a expectativa é enorme né, para que a gente possa fazer mais um, um grande torneio, uma grande semifinal e buscar um, um dos grandes objetivos da temporada, é, depois da conquista da, da Liga Sul-Americana, que é chegar no Final Four da Liga das Américas. Então é, é foco total, é, é muita motivação, confiança para que a gente possa fazer uma grande semifinal contando com... o apoio e a presença do nosso torcedor nos três jogos sem dúvida que jogar no Pedro Acão é, vai ser é, uma força a mais é, contar com a presença do nosso torcedor, nos incentivando nos empurrando do começo ao fim da, dos jogos é, vai ser muito importante e pode ser um, um, um fator a mais para a gente buscar a conquista desse grande objetivo o Didi já fez um treino hoje pela manhã Está em processo é, de recuperação e a gente é, não tem certeza ainda, mas espera poder contar com ele nos três jogos é, das semifinais.